Buonasera, buon ascolto, bentornati e bentornate. Entropia Massima riprende nel mese di ottobre. Il, uh, riprendiamo un po' da dove abbiamo lasciato anche quest'anno. Parleremo di uh, economia, di altra economia, di decrescita, di crisi finanziaria ed economica. Parleremo anche di acqua pubblica, di beni comuni. parleremo questa è una novità di della crisi agricola, quindi delle lotte contadine del eh, della rapina di terre che si sta espandendo in vari continenti da parte degli stati più industrializzati e più ricchi e di tante altre cose ancora. Vi ricordiamo il numero di telefono della radio 09, eh, sì, scusate, 06 49 17 50 E adesso vi parliamo di, anzi ci parlerà Alberto, di eh, quanto è successo a Venezia, un incontro internazionale molto importante di cui si parlava appunto da mesi, avvenuto circa due settimane fa, eh, due o tre settimane fa, e adesso lui ci farà un primo resoconto. A te la parola. Bene, allora io sono ancora... come dire, sotto l'effetto positivo di questi cinque giorni passati a Venezia e, e significa che è stata un'esperienza proprio notevole. Io in genere a queste mega conferenze mi addormento, mi annoio, insomma cioè ho delle reazioni ormai piuttosto pesanti. Invece eh, questa volta mi sono sentito estremamente partecipe Secondo passaggio, questo devo dirlo per correttezza, io faccio parte dell'Associazione per la Decrescita che ha curato tutta l'organizzazione eh, della conferenza e degli eventi collaterali. Quindi io ho fatto pochissimo ma eh, gli amici e compagni hanno lavorato come pazzi per alcuni mesi e io sono molto orgoglioso di loro e del fatto che in qualche modo lavoro insieme a loro. Quindi la mia eh, relazione di stasera è molto di parte, estremamente entusiastica, poco critica probabilmente, però farò il possibile per farvi entrare in un'atmosfera. Allora, intanto, il posto. Eh, cioè, il posto era l'università, non eh, Ca' Foscari, ma l'altra università, quella diciamo pubblica, che è uno splendido edificio nella parte vicino alla Giudecca, cioè dentro la Giudecca e nella parte dove c'è il molo. Di fronte c'erano queste enormi, orribili, grandi navi parcheggiate eh, che stanno lì all'interno e che ogni volta che entrano e escono passano davanti a San Marco. Però l'università era, sta, era stata lasciata completamente per l'uso dell'associazione e quindi abbiamo potuto disporre delle aule e delle, tutta la, la, diciamo la sale e le stanze che erano a, disponibili. Dall'altra parte, però, dato il numero dei partecipanti, è stato necessario all'ultimo momento innalzare una tensostruttura in, subito pochi metri più avanti, sempre però all'interno del recinto diciamo dell'università, per accogliere tutti i partecipanti. Allora, questo è infatti l'aspetto più interessante, devo dire probabilmente, il discorso è il numero delle persone presenti, che era, quasi raggiungeva gli 800 iscritti, più tutte le persone che partecipavano liberamente alle, alle riunioni plenarie. E quindi quelli di in questa cifra erano quelli che mangiavano sul posto, venivano seguiti, si distribuivano nei vari gruppi di lavoro. E questo, di per sé, questo numero è particolarmente importante perché alla prima assemblea, alla prima conferenza sulla decrescita a Parigi, quattro anni fa, i partecipanti erano solo 200. A Barcellona, due anni fa, erano 400. Noi siamo arrivati a raddoppiare, quindi, quindi sembra che stiamo procedendo in ragione geometrica no e quindi significa che c'è un interesse crescente per questa tematica eh, particolarmente difficile, devo dire particolarmente ostica per chi non eh, si rende ben conto della situazione nella quale ci siamo cacciati. Qual era stata l'organizzazione? Quella tipica delle, delle, delle conferenze internazionali, cioè una serie di eh, incontri in plenaria, cioè, eh, tutti partecipavano, e con eh, oltre eh, 60 esperti di varie nazionalità, eh, suddivisi in queste diverse tema, eh, tematiche delle varie plenarie. Appena terminava la plenaria, che in genere c'erano due o tre al giorno, iniziavano invece i gruppi di lavoro, che a loro volta erano più di 70 e organizzati secondo lo schema internazionale, cioè c'erano sempre uno o due esperti più le persone che partecipavano alla discussione e ai lavori del gruppo di lavoro. Allora, quindi... In sostanza c'era un atteggiamento molto interessante nel pubblico, questa è la prima cosa importante che devo sottolinearvi, c'è un eh, enorme interesse, erano tutte persone, senza potrei dire senza eccezioni, tutte persone già impegnate, persone che avevano studiato, persone che erano venute perché eh, interessate proprio alla tematica. E quindi era molto interessante vedere il tipo di partecipazione. Io ho organizzato una, cioè ero il moderatore di una di queste plenarie, dieci minuti prima dell'ora dell'inizio non c'era nessuno nella sala, dieci minuti dopo era pieno zeppa, nel senso che le persone proprio seguivano rigorosamente l'ordine e lasciavano i workshop e tornavano immediatamente in plenaria appena iniziava la plenaria. L'organizzazione è stata... abbiamo avuto dei complimenti nel senso ci hanno detto sembrate svizzeri cioè, qualcuno ha detto c'è una precisione nel ricevimento e nell'accoglimento eh, che sembrava di altri paesi non tipica italiana cioè non c'era nessun'area di improvvisazione e eh, soprattutto non c'erano file non c'erano tutti mangiavano rapidamente tutti riuscivano a spostarsi da un posto all'altro molto rapidamente Tutti sapevano dove dovevano andare e quindi questo evidentemente significa che l'associazione ha fatto uno sforzo estremamente grande in termini di organizzazione nel senso proprio della messa insieme di esperti da un lato e volontari. C'era una marea di volontari, studenti normalmente, che partecipavano ai lavori. Quindi. Abbiamo visto anche, anche se, per esempio, ovviamente eh, nel momento del mangiare ognuno doveva tirare fuori il suo piatto e le sue posate. E queste erano le istruzioni che erano state date in maniera da sottolineare il fatto che è possibile come dire, avvicinarsi al cibo in una maniera completamente diversa. Il cibo era vegetariano, praticamente vegano. anche quello è però è stato realizzato da uno dei più, più importanti ristoranti di Venezia che ha accettato la sfida eh, di far mangiare bene un numero così elevato di persone. Io vorrei darvi qualche altra informazione poi sul, su sui contenuti anche se eh, ho pensato di darvi qualche indicazione ma siccome è ancora possibile sentire tutti gli interventi delle plenarie eh, sono su un sito anzi su due siti ce ne sono registrati uno è quel, il sito dell'associazione per la decrescita Venezia 2012 dovete seguire questa indicazione e l'altra invece è Sherwood Global Project cioè progetto globale e c'è il programma Ancora della non visto oggi pomeriggio c'è il programma e voi cliccate sulle varie voci del programma e sentite integralmente le relazioni degli esperti. E io devo dire che sono tutte di un notevole livello e particolarmente interessanti. Allora, io volevo leggere dal, dal vostro sito, dal sito diciamo della città dell'altre economia, che adesso si chiama comune-medioinfo.net. Eh, della, di chi ha organizzato, di quanti hanno partecipato a, questa, a questo importante appuntamento la terza conferenza internazionale sulla decrescita per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale che si è svolta dal 19 al 23 settembre no? del 2012 a Venezia eh, tra i promotori Research Degrowth, Cuminda, Arci e altre associazioni l'Università di Architettura di Venezia, l'Università di Udine e il Comune di Venezia, eh, che tra, i, diciamo, mh, tra gli attivisti più, più conosciuti che hanno partecipato all'organizzazione, Maurizio Pallante, leggo sempre dal sito, con il Movimento per la Decrescita Felice, l'Associazione per la Decrescita di Marco De Rio, Mauro Bonaiuti, Gianni Tamino e anche Alberto Castagnola che è qui in studio con noi. E la base del movimento comunque è costituita da una miriade di gruppi locali autonomi molto diversi tra loro i partner italiani della conferenza sono 73 e i, i partecipanti vengono da 45 paesi diversi questo però è un dato di, di qualche giorno prima della conferenza quindi può darsi che in realtà siano stati anche di più allora eh... Adesso, per quanto riguarda i contenuti, io, ripeto, faccio alcune, eh, alcuni richiami, no? Intanto perché le singole relazioni erano, nella quasi totalità, eh, molto concettose. Nel senso, avevano dei forti contenuti e richiedevano non solo l'attenzione, ma poi, anzi, secondo me, eh, richiedevano di essere sentite almeno un paio di volte, Perché erano dei ragionamenti sostanzialmente, quindi non erano delle eh, relazioni tanto per passare in qualche in indicazione, ma erano proprio dei ragionamenti fatti con e a persone eh, già interessate, già in interne all'analisi che stiamo elaborando. Quindi il suggerimento vi vivo è se per favore andate a guardarli un po', un po alla volta. Comunque l'altro elemento importante, sempre in termini organizzativi, è che mentre si svolgeva tutto ciò eh, ci sono stati come eh, eventi collaterali delle feste e dei mercati. In altre parti, cioè nella zona delle Zattere, in altre parti a Mestre, e una delle reazioni che hanno avuto i veneziani è che erano molto contenti. Cioè, di questo tipo di eh, apertura e di partecipazione le, i mercati erano quelli che un po' cominciamo a conoscere cioè dove eh, l'economia solidale tutte le iniziative i progetti in corso eccetera vengono presentati eh, in ciascun gazebo quindi con, sempre con delle persone che sono degli attivi dell'esperienza presentata E quindi era estremamente interessante poter parlare direttamente con diciamo, gli operatori gli responsabili di questi progetti. Eh, però contemporaneamente c'era musica, molta musica, c'erano danze tradizionali, insomma una, un mondo che ha permesso a tutti i partecipanti poi di rilassarsi nelle ore serali. Per quanto poi la prima cosa importante che vorrei segnalarvi dal punto di vista dei contenuti è stata la sera prima di cominciare proprio le premarie. Cioè c'è stata una diciamo una conferenza anche se esito a chiamarla in questo modo all'interno della chiesa dei frari a Venezia. Questa chiesa è stupenda, è una chiesa estremamente grande. Eh, si parte da Tiziano e si va in giro per eh, una serie di altri monumenti che sono all'interno della chiesa e la cosa importante è che c'erano circa mille persone. Allora, ricordiamo che siete all'ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM, questa è Entropia Massima. Stiamo parlando della conferenza internazionale sulla decrescita che si è svolta tre settimane fa a Venezia. Adesso, una pausa musicale con i Black Uhuru. Il pezzo è, non a caso, World is Africa. L'Africa è il mondo. Ritorniamo in diretta, vi ricordiamo il numero di telefono se qualcuno, qualcuno volesse intervenire è 06 49 17 50. Bene, all'interno c'erano esperti tipo Alex Zanotelli, Latouche, c'era un sacerdote brasiliano che diceva delle cose assolutamente incredibili. Di fronte a questo pubblico, attentissimo, direi accalcato. dentro metà della Chiesa, che riempiva completamente. I temi trattati sono stati diversi, cioè si è parlato degli aspetti spirituali della decrescita, cioè non religiosi ma la parte spirituale, e dall'altra parte, eh, in particolare Zanotelli, ha parlato della situazione dei rifiuti in tutta, a Napoli, in tutta la Campania e tutto quello che bisognerebbe fare con urgenza per risolvere questo tipo di problema. Poi ha parlato Lattouche che ha richiamato le sue, le, alcune caratteristiche del progetto del, della decrescita, eh, cercando di sottolineare il problema del limite, ancora una volta, e quindi facendo capire che dietro alle, al richiamo durissimo di Zanotelli c'era in realtà la necessità Di impostare eh, l'analisi di tutto il sistema dominante in termini appunto di limiti della, che devono essere imposti alla sua incidenza sul pianeta. Mi inserisco per ehm, citare diciamo più note polemiche che volutamente sono denigratorie rispetto al movimento della decrescita. Eh, mi è capitato di leggere in più articoli. Mh, Eh, siamo. volete sapere cos'è la decrescita e quello che sta succedendo all'Italia adesso siamo in piena decrescita chiudono le fabbriche, diminuisce il PIL eh, è questo che volete? Eh, a questo credo che in qualche modo si sia risposto e si sia affrontato durante il convegno di Venezia no? Eh, sì, anche se eh, le risposte a questo tipo di eh, come dire, tentativo lo chiamo più che altro un tentativo di un tentativo di distorsione del pensiero della decrescita È molto facile rispondere nel senso che eh, la decrescita è un sistema di pensiero, è una ipotesi di cambiamento radicale del modello. Della... Quindi il discorso è che non c'entra niente, cioè semplicemente la crisi, cioè il periodo di crisi, la disoccupazione attuale c'entra, con la decrescita non c'entra niente, con la decrescita vera e propria. Se uno pensa che la decrescita sia semplicemente ridurre la produzione, vuol dire che non ha capito la, la portata del pensiero della decrescita. Il pensiero dice, sostanzialmente, sintetizzando ovviamente, dice che la produzione deve essere cambiata strutturalmente. Cioè non dice che deve essere smesso di fare economia. Sarà fatta un'economia che però avrà dei criteri completamente diversi. Quindi non dice che ci sarà meno lavoro, dice che dovremo lavorare meno, avremo meno bisogno di lavorare, ma per, semplicemente perché il meccanismo di soddisfazione dei bisogni e delle esigenze, prima quelle essenziali e poi quelle un po' più elevate, sarà completamente diverso. Allora, perché qual è il problema? Il problema è che il sistema capitalistico, per esempio, nella fase di crisi cosa fa? Prima ha sfruttato fino all'osso le persone occupate, tagliando posti di lavoro e non pre preparando posti di lavoro per le nuove eh, leve di giovani e via dicendo. E poi soprattutto questo sfruttamento dura finché gli serve l'operaio, poi vengono buttati fuori. Quindi c'è un abbassamento terribile, questi sono i dati che riguardano anche l'Italia, della produttività eh, media per eh, ora di lavoro lavorata, cioè la produttività quella fisica, numero di pezzi per ora di lavoro. No? Allora la decrescita invece dice facendo in questo modo il sistema dominante sta distruggendo le risorse del pianeta, sia quelle minerarie, eccetera, sia la stessa aria, sia l'acqua. Allora il sistema deve essere cambiato radicalmente e deve diventare una cosa completamente diversa quindi ogni riferimento alla crisi attuale è proprio fuori quadro, cioè non è di questo che ci stiamo occupando Sì, insisto brevemente per farti, diciamo, sì, per sì, vai tranquillo, non c'è problema, su un altro, sì. mh, su un altro aspetto di questa polemica, perché in effetti eh, nel campo della teoria economica gli avversari della decrescita sono sostanzialmente due fronti, non uno. Mentre quello dei neoliberisti filo capitalisti è, eh, diciamo, abbastanza facilmente smontabile, no? Perché Eh, dopo tutti questi ripetuti fallimenti, veramente è diabolico il perseverare. Viceversa, nel fronte cosiddetto di sinistra ci sono anche i cosiddetti keynesiani, no? che eh, invece insistono sul discorso di... continuare che soltanto lo sviluppo, una maggiore produzione un aumento del PIL potrà garantire miglioramento delle condizioni qui e altrove no? e quindi loro parlano di invece eh, non so eh, eh, ricominciare con eh, immissione in di investimenti pubblici eh, anche a costo di non rispettare più i vincoli del debito eccetera eccetera e questo ovviamente è più insidioso diciamo, come avversario perché si collocherebbe nel fronte Di chi vuole cambiare le cose? Mi permetterai un paio di precisazioni, cioè eh, non sono solo i Genesiani. I Genesiani già sarebbero eh, un gruppo di persone, di esperti, eccetera, che eh, rispecchiano una situazione che era attendibile e molto interessante negli anni '50. Cioè c'è solo un errore di voler riapplicare oggi eh, delle formule che forse sarebbero andate bene in passato. Ma soprattutto quelli che sono in eh, grossa difficoltà nei confronti del pensiero della decrescita sono quelli che noi chiamiamo i produttivisti. Cioè in sostanza quelli che hanno accettato il modello produttivo del sistema Lo hanno accettato nel senso che hanno parlato di compatibilità, hanno parlato di sostenibilità, cioè hanno preso, dato per scontato che fosse impossibile pensare a un sistema completamente diverso o fosse impossibile modificare l'attuale sistema dominante, nel senso impossibile, nel senso non ci sarebbero mai state le forze per fare questo tipo di modifica, quindi... La, il tentativo che viene fatto è di rilanciare, di continuare a sostenere delle politiche che sono semplicemente un aggiustamento, noi economisti diciamo al margine, cioè un aggiustamento parziale, molto parziale, del sistema economico. Quindi significa aumentare certo gli investimenti, significa creare posti di lavoro in maniera abbastanza artificiale, eccetera, eccetera, cioè significa. far sì che il sistema dominante sia in realtà meno dannoso no? o comunque che si presenti come essere meno dannoso. E invece quello che viene ignorato da questo tipo di persone, no, fate attenzione perché eh, stiamo parlando di alcuni partiti, stiamo parlando di esperti, stiamo parlando di alcuni sindacati, nel senso che eh, sono circa 30 anni che è avvenuto questo accettazione io direi a critica del sistema così com'è e ancora non si riesce a scardinare questo tipo di posizione che è largamente dominante sulla scena politica quindi il problema invece che cosa viene trascurato viene, vengono trascurati i danni ambientali semplicemente potremmo dire cioè viene trascurato tutto ciò che comporta il modello che viene accettato In termini di danni ambientali, cioè i danni che vengono apportati al pianeta, perché a questo punto sono dei danni di carattere globale molto pericolosi per il pianeta da un lato o per la sopravvivenza della specie umana dall'altro. Non esito a fare questo tipo di affermazione che capisco essere molto pesante. Onoros 87.9 in FM, entropia massima, seconda e ultima pausa. e Vi ricordiamo il telefono per chi volesse ancora. Per chi volesse telefonare, c'è ancora un po' di tempo 06 49 17 50. Il prossimo pezzo è Sitting on Top of the World. Tutta una, una sequenza di, di pezzi dedicati al mondo. Il gruppo è i e Cream. Ovviamente le tue obiezioni meriterebbero, non so, forse una trasmissione apposita, ma insomma questa è la, è la situazione. Eh, ci sono stati poi una serie di interventi, alcuni molto interessanti, la una dottoressa italiana che lavora in Germania da 15 anni, la dottoressa Muraka, ma anche la relazione di De che è particolarmente pregnante. sui rapporti tra l'idea della decrescita e la democrazia e una delle frasi che vorrei citare perché questa dottoressa ha fatto dei discorsi estremamente chiari e precisi cioè lei dice è anche pericoloso identificare la democrazia con la decrescita cioè non è automatico il pensiero della decrescita si pone in un'ottica come dire potenzialmente, tendenzialmente democratica ma non dà per scontato che automaticamente una politica economica di decrescita sia automaticamente rispettosa della democrazia ma non è perché è incompatibile semplicemente perché è la democrazia che non è in grado di eh, rispondere correttamente alle stimolazioni del pensiero della decrescita non so se chi Eh, richiede tutto un processo, un passaggio, una serie di elaborazioni e soprattutto bisogna stare molto attenti perché non c'è tempo. Per... Lei non ha fatto cifre di date, anni, eccetera, eccetera. Però ha detto non c'è il tempo di aspettare una evoluzione o un cambiamento della democrazia. Quindi il problema è che dobbiamo darcene carico di questa questione. e dobbiamo elaborare delle forme di democrazia che permettano il passaggio quindi, e quindi poi ha lasciato aperto le soluzioni ovviamente perché non sono ancora mature però questo è estremamente quindi quando si parla della eh, non so di una democrazia dal basso spinta avanti al più possibile cioè, è sicuramente la strada ma è una delle strade e dovremmo vedere co come fare a realizzarla nei tempi strettissimi che sono imposti dall'evolversi dei danni ambientali. Quindi non è un problema che si pone nei termini eh, siamo rispettosi della democrazia oppure cosa si deve fare per cambiare lo stato attuale. È un problema molto più complesso per cui si pone in sostanza il problema della gestione politica il più democratica possibile di una fase di transizione molto drammatica. Brevissimamente volevo provare a specificare che i danni ambientali non sono semplicemente, tra virgolette, quelli che uno potrebbe pensare a distruzione di foreste, a piove troppo, a si estingue questa o quella specie. Sono assolutamente molto pericolosi proprio per la nostra specie, la specie umana, se pensiamo agli effetti di Catastrofi climatiche sempre più frequenti con decine o centinaia di milioni di profughi ambientali, se pensiamo alle eh, carestie o l'aumento dei prezzi di genere di prima necessità alimentari, se pensiamo alla situazione di sete o di acqua non potabile per un miliardo e trecento milioni di esseri umani, se pensiamo alla situazione drammatica del, delle abitazioni, se pensiamo alla crisi energetica, insomma eh, quando si dice crisi ambientali, ecco, non pensiamo al panda. Voglio dire, è qualcosa no, no, di molto molto, molto più, grave. più grave molto più grave ma credo che ne avremo, avremo tempo di parlarne nelle, nelle prossime trasmissioni eh, io vorrei fare un'ultima cit citazione sui contenuti c'è una relazione di Martine Salier che ha fatto un lavoro estremamente utile, estremamente importante cioè ha fatto l'analisi di tutti i gruppi che in qualche modo si occupano dell'ambiente quindi dai verdi nei vari paesi, gruppi di base eccetera e situazione nei vari paesi e l'opportunità che questi gruppi si eh, mettano in contatto, sì, non si uniscano, che non è questo, ne si coordinano, non è nemmeno questo però è la, la, lui ha ipotizzato che sia estremamente utile, estremamente importante Avviare questo processo, io lo chiamerei di avvicinamento produttivo, no? cioè di vedere come questi due approcci possano essere eh, più utili l'uno all'altro. Però quello che è interessante è che c'è l'elenco, nel senso ci sono i nomi di tutti questi gruppi, eh, le situazioni con, diciamo parallele nel, del pensiero della crescita e via dicendo, poi un paio di critiche, un paio di critiche. Un paio di critiche credo di poterle fare eh, per esempio qualche esperto non era a livello eh, di tutti gli altri però anche qua c'ho una qualche scusa nel senso che eh, la selezione degli esperti è stata anche fatta per tener conto dello stato del pensiero della decrescita nei vari paesi quindi il desiderio era di includere il più possibile Eh, piccole realtà che magari stavano in paesi marginali, e però gli è stato dato lo spazio in maniera che fossero sostenuti, potessero continuare le loro elaborazioni, però insomma dal punto di vista delle relazioni forse si poteva stare un po' più attenti. Se lo stesso problema per qualcuno, non molti, devo dire, qualcuno, almeno almeno uno di quelli che ho cercato di seguire. Questa certe volte dei workshop eh, all'interno dei workshop eh, non solo i, do i docenti erano gli esperti erano dominanti, cioè si discuteva poco. No? Detto in altri termini, ma forse alcuni di questi non erano a livello della conferenza nel suo complesso. Quindi forse bisognava Eh, come dire, impostare meglio la selezione dei workshop in maniera da farli più produttivi. Viceversa eh, vorrei sottolineare un aspetto che mi è sembrato estremamente importante. Non ci sono state conclusioni, cioè la conferenza ha finito, c'era una plenaria, è finita la plenaria, appunto è finito. Però da quel momento iniziavano cinque gruppi di lavoro generali, quindi non... Eh, non con esperti, non, cioè in gruppi di lavoro di tutti i partecipanti, quindi dove ognuno poteva dare il suo apporto, i quali avevano il compito di tracciare cinque linee di lavoro, però in dettaglio. Per essere più chiari, uno di questi gruppi ha già organizzato la rete dei contatti a livello internazionale, cioè facendo partire il collegamento direttamente, cioè invece di aspettare, mandare le mail e cose di questo genere, la rete praticamente è già partita. Stiamo aspettando... Ci sono questi cinque, gruppi? Eh, cinque linee? Scusa. Ce, ce le ho qua, ma è un po' complicato raccontarle ah. tutte. Io preferirei magari tirar fuori uno dei prossimi giorni che ci incontriamo, quali sono le indicazioni che sono emerse. Quindi, se capite bene, indicazioni di base, no? nel senso che vengono da questo movimento eh, che si è concentrato a Venezia in questi giorni. Un'ultima indicazione, c'è un ottimo libro, particolarmente interessante, che è stato eh, concepito per la conferenza, si chiama Immaginare la società della decrescita, e terra nuova come editore, sono percorsi sostenibili verso l'età del, del dopo sviluppo, quindi gli autori sono Paolo Cacciari, Fragano, Bruna Bianchi e Paolo Scroccaro, Scroccaro. quindi molto interessante, ho cominciato a leggerlo adesso e mi sembra estremamente utile, c'è un recentissimo proprio uscito in questi giorni, il libro di Latouche della Boringhieri che si chiama Limite, cioè che prende in esame questo tipo di argomento e poi c'è un altro libro che è stato tradotto dal francese che si chiama La decrescita 10 domande per capire e dibattere quindi eh, sono tutte diciamo domande, c'è una prefazione di Latouche, ma sono tutte domande un po' su quel tipo di quelle che hai fatto tu prima ai quali però viene data una risposta documentata In ogni caso io ricorderei che eh, La Latouche ha fatto uscire a gennaio un libro che contiene 25 domande sui punti più controversi del pensiero, controversi nel senso che ci sono appunto delle critiche, delle opposizioni in cui viene data una risposta autorevole e poi l'Associazione per la decrescita, sempre in occasione della conferenza ha messo in circolazione 25 FAC, cioè risposte alle domande presentate più eh, frequentemente che trovate sempre sui siti, eccetera, eccetera. se vuoi queste possiamo metterle anche sul sito della radio se pensi che possano essere utili, che non sono sovrapposte a quelle di Latouche quindi tengono un po' conto anche della situazione italiana. Va bene, ti, ti ringrazio molto per questa mh, sintesi che mh, è stata ampia anche se non poteva essere complessiva l'orario è perfetto, sono le 21 e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo per continu continuare il discorso ce ne parlerà di questa grande conferenza anche Daniela che oggi è stata silenziosa <ride> presenza qui in studio Allora la trasmissione di Entropia Massima, la prima trasmissione della stagione 2012-2013 termina qui, come sempre dagli 87 9 di Radio Onda Rossa, appuntamento lunedì prossimo 15 ottobre alle ore 20.15. Buon ascolto con Onda Rossa.